<laughs> jeg mener, det er det, vi gør. Vi taber dem bagefter. Jeg ja, fucking videre <laughs> Det er også. Altså, altså, jeg har bruget lidt nu. Altså, whoo! Nyt år! år! New year, new me! New year, new me! Nyt år 2023. Velkommen til Markus og Reality-Penikets nytårs-special. Med Jeppe Ridsager. Whoop, uh whoop! -huh. Og Asper Nilsen! Hvad så? Er I klar, drenge? Ja da. Jeg jeg helt ærlige, helt. Ærlige. jeg må sgu bare sige. Lige nu, der er en lille smule... Jeg er berosset, og jeg ved faktisk ikke 100 hvad vi skal tale om i dag. Så det her, det er... Øh, Improar. Imp -impro. Det er improv Jeg for kan fortælle tid. dig, hvad vi skal. Vi skal ja, nemlig holde taler. Ja. Vi skal quizze. Vi skal snakke traditioner. Og vi skal synge. Ja, tak. Vi skal have rigtig mange ting. <høk> <høk> Mit navn er Markus Jæklund, og du er med på en lytter. Og det er den gamle skiller, kan I høre det? den gamle skiller. Jamen, det var den vi brugte der til den gang det var var første været. gang. Ja, det var sådan lille... Ja, for du har da haft rigtig mange gæster op og kørt siden, hva? Jamen, det har Jeg følte mig lidt specielt, jamen, det gør jamen, ikke jeg. Er ikke de samme. Altså der, der har været gang i den siden sidst. Okay, Det, der har det, det er det sæsonafslutning også. Sæson 1. Okay. Er Marcus realitypanelet. Kommer vi med i sæson 2? Det startede med jer ja. og, det slutter, og det slutter med jer. Og det slutter med Det er jo det er, altså det er en helt cirkel det her. Det er ja. en der for cirkel. Men øh, normalt plejer der at være en konkurrence der hedder ugens udvælgelse. Ja. Det skæv vi ikke i dag. Glemte drengen. Fuck For vi ved hvad vi skal. Vi skal kvisse om en yeah! <laughs> om en kæmpe lækker nytårsgave fra mig til en af jer. Seriøst? Oh, ja. det, ja, det er rigtigt. Altså jeg siger bare lige, at jeg vandt jo sidste gang den der økologiske smørpakke. Ja, det er, du, det er, det er god smør. Ja, den var lækker, ikke? Redtig god smør. Ja. så det skal du have gjort over det der. Ja, jeg skal lige tage lidt revanche i dag, vil jeg sige. Ja, det er det. Prøv at høre her. Lige inden vi går i gang med alle de her ting, så skal vi lige snakke varme. <laughs> uh, Jeppe. Hvad er det, der foregår med de der tal på Instagram? Jamen, øh, det er fordi, at øh, 369, det er jo Nikola Teslas øh, teori, og det er jo kun for de helt hårde matematik øh, elsker. Men det er simpelthen en, en måde, og hvis du kender tallene 369, så kan du finde ud af universets gang. Øh, og det tror jeg faktisk, at vi er begyndt, at, at vi er lidt, lang, lidt lidt for langt væk hen imod, og vi fokuserer alt meget på vores ego. Så, øh, men... Øh. Men ellers så er det fedt. Woo! Okay, Ej. jamen... Der... Nogle af tallene giver mening om et par år. Om et par år? Ja. Okay, men den, den, du har simpelthen lagt en, en, en hidden message. Ja, Markus, det er også fire en lille smule så jeg kan godt sige det lige nu. Altså, jeg siger selvfølgelig ikke, hvad det er. Men da jeg var 18, der lå jeg en plan til, at blive 30. Og, sådan, du ved, og så de tal, de gav totalt meget mening, så det var mega fedt. Okay. Ja. Drenge, sidste gang, ja. jeg var herinde, så blev det fuldkommen outrageous. Ja. Altså, det gjorde det. Og de, der blevet sagt nogle vilde ting, og sådan noget. det har været lidt diskuteret tingene. Så det, vi gør i dag... Det er, at jeg kommer, vi skal finde på et safe word sammen, okay. så vi lige hurtigt kan falde ned og trække vejret, imens ja. det måske kan. Det kan godt, fordi vi kan godt komme til at køre hinanden op. Ja. Det kan vi godt. Yeah, ja, nok, det kan godt ske, ja, vi kommer til at køre. Oh, oh. Så det er lidt ligesom under seks, hvor man har sådan et, så stopper vi. Ja, ja præcis. Så stopper. Okay. Vi, vi okay. tager lige en indordning. Okay. Og så fortsætter vi. Okay. har haft Lille Paply med min ex Der ser vi Lille Paply, så stoppede vi. Lille Paply, Lille Paply, fordi der føler det det kan man ikke misforstå. Hvad siger du, Esben? Skal vi have Ja, jeg tænker stor fed pikk, men vi kan også sagtens med det der. Ja, okay, det sker jeg ikke under min samleje, så der ved jeg også godt det det er stop. Så vi siger Lille Lille Paply. Det kan vi godt. Lille Paply. Lille pikk. Skal vi sige Lille pikk? Okay, vi siger Lille pikk. Lille pikk. det det er en blanding. Ja, det er fint. hvad betyder nytår for jer? Oh. Det, betyder, øh, det betyder masser at af drukker, ja, masser, af drugere, masser af, Altså, jeg føler altid, at nytår, der, der, der er næsten, det er næsten garanteret, at du får sex. Fordi alle kvinder vil have et nytårsknald. Alle vil gerne komme godt gang ind i året. Altså, så, så, så, så sådan en fyr som mig, jeg får næsten altid sex hver nytår. Altid. Det er rigtigt. Og jeg får ikke normalt tit sex. Jeg får ikke så tit, men der endelig... Den. Så nytår er den en gang om året, hvor Jeppe er til det. jeg på sex ligesom. Der er en sex. <laughs> derfor til det. Hvad, hvad betyder nytår for dig, Asbjørn? Øh, jeg vil sige, der er jo mindre betyder det mere. Der var man sådan lidt du ved, uh, man glæder sig meget til det, hvor jeg ja. føler, at jeg, nu er der nytår meget overvurderet. Altså ja. Ja. for mig der er det bare en lidt vild aften, man går i byen eller ellers, det er det. Ja. Går, det I byen nytår altså aften? privat byen eller privat Har du været i byen på, på en, altså til nytår? Øh, ja, det er sket på et tidspunkt Hva var det sjovt? Ja, der blev skudt øh, en, et kanonslag inde på diskoteket, og så blev vi ligesom evakueret og så stoppede det. Hvad Hvem vil Torch os til? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvorfor? Why would you do that? Ja, så er man sgu dum. Ja, så man, så er man man man dum. Og det var jo Asbjørn, der gjorde det. <laughs> <laughs> det vil jeg lige glemme at sige. <laughs> det, men nu skal det nævnes, at det var mig. ja, og ja jeg tænkte ikke lige klart. Nej, sorry, sorry. sorry. Okay, så nytår betyder i hvert fald på jer en masse druk, og få dig, æh, den ene gang om morgen, hvor du for sex. Ja, jeg føler også, at du ved, jeg står tidligt til festen, jeg kunne huske, da Asperen holdt nytårsfest for to år siden, der kunne jeg mærke at efter 20 minutter til festen, at jeg tænkte, okay, det går godt det her, og så kom der en politikvinden efter to timer eller sådan noget, rigtig. Michelle, vi siger selvfølgelig ikke efter noget, hun var en politidame, og der var corona i den tid, så vi måtte slet ikke være så mange mennesker jo. så vi troede, hun kom og lukkede festen, men det eneste lukkede, det var den aftale. Jeg <laughs> <bro. laughs> elsker, at Asbjørn lige skulle bruge fem sekunder. Men... Ja. Nå, ja! <laughs> men, men, men, jeg glemmer ja. jo ikke vores samtale til at starte med der, Asbjørn. Hvad tænker du så på, Asbjørn? Jamen, øh, jeg tænker... Der har jeg faktisk et spørgsmål. Tænker, jeg tænker ikke. Ja, ja, faktisk, det, det er jo ja. nytår, og du ved, året er gået. Ja. Ja. Hvad er den vildeste tanke, du har haft, Asbjørn? Ja. ja, det er rigtigt. Nu når du ikke tænker sådan generelt, som h du sagde sidst. Man måske jeg har igen? <laughs> Asbjørn As As er, As er bare sådan der super primitiv bare, heel heel was, Must have food Must have woman Jamen, altså, du ved, det, er meget, det er meget basic Mine tanker går meget på Nu arbejder jeg lidt Nu træner jeg lidt Nu har jeg lidt sex Og nu spiser jeg Så er det jo sådan ja. Du har det nemmeste liv i hele verden. Det er så dejligt <laughs> altså, Han er så glad hele tiden altså, altså, Det er jo helt vildt Du er så dejlig <laughs> Man, ikke man får lyst til at bare lige give mig et kram og, ej, kram, kram, kram, kram. Var det dejligt. Prøv at, jeg er så glad for at have jer i studiodrenge. Husk, pik er safe word. Ja tak, ja tak. For dagens udsendelse, fordi jeg ved, hvordan det kan, det kan gøre ting. Og der er en masse ting på bordet. Ja. Øh, vi har pyntet lidt op til nytår. Øh, der er i hvert fald noget på ryg og alt sådan noget. Men der kommer til at ske en helt masse i løbet af det her afsnit. Men øh, skal vi ikke bare springe ud i alt det, vi skal nå? Det synes jeg. Lad os gøre det. Tjo, tjo, tjo, tjo, tjo. I ser sygt godt ud i de der briller der. Tusind tak, og Jeg synes det vi, vi er imponerende fløjt i dag. Nå, men nu der er der jo ikke lang tid til, at vi springer ind i 2023. Nej. Og i forbindelse med det, så er der jo en helvedes masse ting, jeg gerne vil snakke med jer om. Ja. Øhm, allerførst, hvilke nytårstraditioner holder I? Altså, hvad har I af nytårstraditioner? traditioner? er ikke en skid. Eller, jo, jeg kan huske, der var lige en periode, hvor det var sådan så skulle man hoppe ned fra stolen, når det var klokken blev 12 og sådan nogle ting der. Men, men, men ellers ikke. jeg føler at den ene tradition jeg har. Jeg ser dronningens nytårstale, tale, og, øh, og så man hopper da ned for stolen, hvis det er fordi man har fødselsdag. Fødselsdag. Hvorfor hopper man ned for stolen? Nej, man kan. Nej, du hopper men, ind i nye år. Du kan godt hoppe ind i nye år. Altså der er flere forskellige ting. Du kan også godt hoppe over sådan en linje, du har lagt, ikke? Altså du Hva? hopper ind i nye år. Ja. Har du aldrig gjort det? Nej, det gør man ikke ja. i aldrig. Du kan høre jeg har ikke nogen traditioner. Jeppe, man hopper altid ind over et eller andet. Hvorfor altså, om det? Man, Fordi så hopper du ind i det nye år. Du kan vælge at gøre det sådan, shit. Vandret det, eller hopper det ned? Jamen, forstår. der. det må så være vandret, hvis jeg jaja-boller derved. Men ja, ja. helt ærligt, nytår det skulle bare en fest for mig. Altså, du ved, jeg ser dronningens nytårstale, og så, øh, og så vil jeg da gerne lige være klar, når klokken er 12, til at gå ud og skyde af, og så er det det. Ud og skyde af? Piu! Ja, ja 100, Ej, lige, Du slår mig lidt som sådan en, der elsker fyrgeri. Ja, jeg er bare for til at købe det. Jamen, det er også dyrt. Så, og det er det. Og, og du slår mig som den, der sådan der... Jeg, sætter, jeg, jeg går i gang med det her føreri, jeg sætter på, og jeg, Jeppe står indenfor. Ja. Jeppe står indenfor jeg og kigger jeg, med. Ja, Ej, er, Og er, går jeg. bare hæpper på Asbjørn. Ja! Yeah. Og jeg står bare og tænker, det er godt at se, han har det godt. Ja, ja, ja. Ja. Du er den der kærtækker. Du Husk er det. den der kærtækker. Altså, jeg, helt ærligt, jeg var den bedste, sådan. hvis jeg var kvinden, Jeg havde været en fantastisk kvinde. Det, det kan jeg sige nu. Jeg kan tydeligt mærke at jeg er kvinde i et tidligere liv. Jamen. 100. Måske et lille hint til den hemmelige gæst der kommer senere. Det, ja, jeg har ikke lyst til at snakke om Josefine, for hun er sådan lidt grey grey. Ja vi, Men, uh... vi lader Josefine vente lidt ja, døren senere. Men uh, så I har, at, altså, du har ingen nytårstradition her. Jo jeg ringer altid til min familie øh, kl. 12 for jeg er ikke sammen med min familie nytår så jeg er tit bare ude og drikke. Så kl. nul der ringer jeg altid graden til min mor og siger Hvad uh, ja, har du? En ja jeg, altid. Jeg, kan sli, jeg hader at snakke med min mor for jeg kan slæk, jeg altid når jeg snakker med mor altid. Hvor, Hvorfor? Jeg kan slet fordi det sådan, du ved, jeg snakker ikke rigtig med andre, så du ved, når jeg snakker med min mor, så kan jeg endelig snakke sådan legit med hende. Og, så, det, kan jeg slet og det gør du også nyttesaften? Ja, jeg er simpelthen altid ked af det, så der jeg sker altid. Jo. Jeg er jeg så glad for det, der mor, jeg er glad for, at du har passet på mig. Og sådan noget. Men der sker jo helt ekstremt meget i dit liv og nyttesaften, åbenbart. Altså, ja. den, den, den, den, så du ved, lige snart jeg er færdig med at snakke med mor, så er det bare ind, fin Michelle som både politimand, og så er det bare med at Men det er jo... <laughs> Men det er jo helt vildt, altså du, ja. du, du har ikke traditioner, men du har, altså der sker bare rigtig meget i dit liv nytårsaften. Ja, det kan jeg love dig for. Ja. Ja. Det er en kæmpe dag for dig. Ja, det, det må jeg det, det da faktisk sige, fordi du ved, jeg, jeg, jeg føler også bare, du ved, at der er mange, der har den der med, åh, oh, det har været 30 år, det har ikke lige været dem, og så siger man, skal vi så ikke gå ind i det nye år sammen? Jamen, det vil de meget gerne. Bum, bum, så er det bare en af hård og på sofaen. Altså, så kører det altså bare. Ja, er den sikker? Jamen det ved jeg ikke, du havde en kærs på, at vi holdt 10.00 -10 år sammen. Nej, der var ikke ordentligt. Tillykke sigt, med det, ikke <laughs> <laughs> også? <laughs> Og sgu ikke, Ej, det var sgu ikke over Nej, det var der sgu godt nok ikke. Okay, okay. så men en tradition er jo, at du ringer til din mor. Ja, altid. Ja. 12.00. Kan jeg faktisk også øh, afsløre, jeg også gør. Jeg gør, men ikke det? Jo, men jeg græder altså ikke. Okay. Jeg, jeg siger, tusind tak for at dejligt år. Det er ofte ja. facetime, faktisk. Jeg FaceTimeer meget i, øh, med min mor. Det kan jeg ikke. Det, det er så bange for, at, siger, at jeg for fucked. Jeg er bange på, at kigger på mig og tænker, for satan, du har fået lige lidt for meget i aften, mig. Nu henter jeg der. Ja, ja. Nu, nu. Ja. nu henter Og så ved jeg, at det går ikke, så FaceTime uh, til jer, drikker meget. Uh, nej tak. Det er, det er et råd herfra. Det, det er et råd herfra. Du hørte det her i nyhedsafsynet først. Det er et gode råd, du giver. <laughs> Jamen, det, er det. Det, er det kommer ud den 30. Den her episode her. Det er sådan dagen inden, og folk skal lige forberede sig på... ...hvad der skal ske? Okay, så alle, det, alle piger tror bare, de skal gøre, gøre røven klar til <laughs> hårdan al sex nu. <laughs> så, så, det øh, nej, men det For, mener nu, nu, nu, nu tager vi lige og giver øh, Asbjørn en lille ja. pik her. En lille pik, Asbjørn. Yeah. Lige lige Stop. kom ned, Asbjørn. Jeg kan man yeah. godt mærke, der tog du stemningen lige lidt høj. Der tog du den lige lidt for Der tog du stemningen lige lidt eh øh... ned i gear, Aspjart. Det er så er fint. Roy Messe jetzt. Ja. Ja. Ja. Ja. Jeg det? Yes, så er vi tilbage. Godt, hvad med nytårsmenu? Hvad skal hvad skal nytårsmenuen bestå af? Oh. Jam helt ærligt. Okay, jeg har en, min hvad var det to år siden? Der der holdt en, jeg, jeg der spiste jeg sammen med Jonas, min kammerat. Og der, fik vi, der var vi nede i Rema øh, klokken. Det, det lukkede jo tidligt jo. Og så tænkte jeg, okay, hvad fuck gør jeg? Jeg har ikke noget i køleskabet. Hvad fanden gør jeg lige? så altså en nytårsaften? Øh, en nytårsaften. Det bliver ikke vildere end det her. Oh my God. Så jeg køber øh, en øh, 8-pakker øh, forsruller. <laughs> og, og så steger <laughs> steg jeg dem på panden. Og det var klokken måske 22 eller sådan noget. Får vi lige fire forsruller hver, godt ned i kæften. Så bare masser af snaps, og så er det bare i byen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det tror jeg simpelthen ikke på, Det er rigtigt. Altså... Vi havde dyre nytårsmenu sidste år, men det ikke for. Der var faktisk ingen, der er at det. Der var ikke det ingen, der var blevet lavet forvejen? Ja, vi har købt sådan en kuvert eller sådan til hele festen, men det var sgu ikke... Det så, så og det eneste, det eneste, vi kunne koncentrere os om, det var jo bare, at vi vi gerne i gang med at drikke, og være helt fucked jo. Ja, ja. <laughs> men jeg kan sindssygt, sige, hvis du ikke får noget i maven og snyttes aften, altså på fire forårsroller, så bliver du også ramt. Altså, så bliver du ramt. Jo, men altså, man kan jo så sige, det er jo, jo altså forårsroller, hvor der er, der, er jo, der er lidt kød, altså en kø, øh, hvad hedder sådan noget, ka, øh, hvad hedder sådan noget kokød. Det er jo i og der er lidt forskelligt, fire forårsroller, det ligger sgu en fin bund. Det er sgu meget fint. Så... så... Du ved, så er ikke så meget at op heller, skal du tænke over. okay. Jamen, så giver man loss hårdt. Altså, så giver du loss? Jamen, jeg har altid set mig selv som skandalf. Som skandalf? Skandalf. Jeg troede, du sagde sådan, det var sådan en af gandalf og skandale. Skandalf. Ja, skandalf. Jeg ser mig selv som skandalf. okay, det gør jeg faktisk. <laughs> den er også god, den er god. Jeg ja. føler mig altid sådan, når jeg er ude og drikke rigtig hårdt uden aften. Så du ved, så er jeg sådan gandalf the grey. Mm. Og så dør jeg lige et øjeblik, hvor jeg brækker mig af det er helt gode skidt. Og så bliver Agenda The White. Much stronger, much more abilities. Det, og så er jeg bare klar du ved, til at flække nogle fucking overgås til over Altså, det okay, kører bare. Okay. Altså, altså, hele det her program, som vi skal igennem nu, nu har vi allerede været brugt det tid på ja. lige at hygge os, ja. det er jo, at vi skal give gode råd. Okay. Ja, okay. Så. God. Så der lige Det er starter for <laughs> ja, nu der har jo været nogle gode råd indtil ja. videre, eller rød i hvert fald. Men, ja. men øh, hvis I så skulle bygge en, en perfekt nytårsmenu, hvad skulle den så være, og hvad synes I, den skulle bestå af? Altså, først og fremmest, så synes jeg altid, at gæsterne, de skal dukke ind med en velkomstdrink. Altid. Jeg synes aldrig, man skal komme ind i rummet, ikke at få en drinkehorn, i hånden. Så man starter altid så, med en drink. Så velkomstdrink er... Øh, det er måske lidt Det er, det er obligatorisk. Ja. Det er vigtigt. Ah, det er, det er russet russet. Russet, og så tager I måske... Og så, det er et godt rød, det her. Så tager I noget sukker, putter det ned i en... Hvad øh, sådan noget? Ja Tallerken. Og så ruller man så gør man lige lidt toppen våd på glasset, triller det rundt i øh, sukkeret, og så har man sådan en rigtig fin glans rundt ja. på dit glas, og det er rigtig sekset, og så kører den altså derfor Der er nogen, der gør det med salt. Det er sindssygt. Det, synes jeg, det jeg, forstår jeg ikke lige. Har, har I prøvet det? Nej. Jeg fik engang en drink. Altså det der med det, som du siger, det er jo super lækkert at putte øh, det... Put sukker på og sådan noget, men så har de puttet salt rundt om kanten, så når du drikker den, så var det sådan... Altså ved en fejl? Nej, det var rigtigt. Det var på et, et drinkssted, et cocktailsted, det var åbenbart... Smirkede det godt, den, eller? Nej, for satan. Nej, altså for helvede. Altså, så får du salt først ind i munden og så får du det der... Ja, for der føler også, og især kvinder, fordi du ved, så, så får de sådan en saltet drink starten på aftenen og så får de sådan en saltet shot slutningen på aftenen. Altså, hvis folk forstår sådan en lille en. Altså, så du ved, altså, det, ja. det, det synes jeg ikke er lækkert. Vi, lærer, lige, vi, hele tiden når, vi når lige grænsen. Ja, vi jeg er lige... glad for, at du ikke får, du ikke får sagt vores uh, safe-way, safeway det, det er var godt... kun fordi, at han, altså, Asbjørn var meget eksplicit. Han skulle lige fortælle det hele. Det er, jeg holder munden lidt lukket her, altså så ved jeg også, så bliver det sagt hele tiden. <laughs> du, ved, du skal passe på med, hvad der foregår <laughs> i det der studie. Det ved du godt. Nå, okay, så den perfekte nyhedsmenu. Start med en drink. Hvad kommer så? Ja, så tænker jeg noget, noget forret. Det gør, og... Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad det skulle være. noget Forskroller? Altså, tartar ja. eller hvad hedder sådan noget? Man spiser jo tit torsk. Vil du ikke have torsk? Jamen, jeg er sgu ikke så vildt med fisk. Ja, okay. Så er det ikke for dig i hvert fald? Ej, ej, jeg synes, der plejer... Hvis det, en, hvis det er ordentligt tilberedt, så er et eller andet fisk til forret. Det synes jeg, der plejer at være. Er det ikke det, det er sådan? Jo. jo. Ja. Altså, hvis man går ind til... en du, går, du kommer ind til festen, du har fået din vækkomstdrængs med salt, åbenbart. Altså, hvad, hvad får du så? H hvad får du? gerne her Så er der sådan en lille sød fiskeforret, og så kommer der noget kød og nogle kartofler og noget sovs og sådan noget til hovedret, og så kommer der en lækker dessert, tiramisu eller creme eller et eller andet og så kører det. Så en klassisk træret, er det det? Ja, fordi fuck alt det os, der er der ikke nogen gider æde alligevel, mand. Altså det der med, at er I forfulde så til at nyde desserten eller hvad? Ja, det er mere sådan, du så spiser man lige lidt og så videre der er ja. jo nok, nok kommet damer på det tidspunkt så du ved, squintede sig siddet dessert. Jamen der har jeg altid tænkt sådan lidt, altså jeg har jo altid set mig selv lidt ligesom sådan lidt en dessert, så jeg kan ykseende og sidde og spise mig selv jo. Jeg føler jo lidt at du ved, jeg er lidt desserten for mange mennesker der er til den fest jeg er til. Der er jeg til desserten. Der altså. hvor var den dårlige? Synes du det? Jeg så sådan lidt et snak til den tand. Ah ja. Men altså, det kan godt altså, være at det er det, det er så altid. åbenlyst. du plejer at være bedre til lige at, Jamen, jeg er også lidt at give dem supple, altså sådan stille Loki. Uh... Var, den var jo alt for nem. Var den det? Ja det var for nem. Okay. Ej, du må lige give mig. Det var for nemt. Hvad ja. okay, ja. var det? Det var for det. Ja, også rimeligt nemt den aften. <laughs> okay, okay, så et klassisk. Jeg ja. er retter stadig lækker. Nu skal I høre nu, at det her det glæder jeg mig i hvert fald ekstremt til. Ja. Nyt også fortsat. Allerførst. Aller først. Vi starter lige her, ja, fordi jeg er allerede ved at miste den, fordi altså det, jeg ja, det er jo lige hjæppe det her. Det, jeg er også er, er lige, det er lige, det er lige hjæppe det her. Okay, prøv jeg. Hvad har I haft? Han nytårsforsæt det her år, eller tidligere år, og har I holdt dem? Og så, hvad bliver jeres nytårsforsæt? Man har ikke nytårsforsæt. Nytårsforsæt, det er det værste gang lort nogensinde. Det er for umotiveret, uambitiøse folk, der ikke kan tage sig fucking sammen til noget som helst i livet. Og så, øh, øh, vi venter ind til næste år, og så siger vi eller andet, nu skal jeg gøre det her i det nye år, og så håber man på, at det kommer til at ske, fordi det er lige en eller anden bestemt dag, hvor vi går ind i et nyt år, Luk røg med dine nyårsforsøg at tage action på jeres liv. Okay, Jeppe, Jeppe har ballongen. Han altså, noget. Ja, fordi altså, du er online-kurser. Det lyder helt vanvittigt, det der. Jo. Prøv at tænke på, hvis nogen der siger, at jeg vil gerne vil tage mig en år. Ej, fuck dig, men hvis du ikke kan gøre det i januar, hvis du kunne først gøre det i januar måned, så fuck dig. <laughs> Hvorfor skal det være i det nye år? Det er fordi, der så er det sådan et nyt kapitel. Du ved, Jamen, kan det? Ikke? hvor dumt det lyder et nyt kapitel, mand. Jamen, du ved. Nej, men vi, at, vi er jo lidt ligesom planterne, du ved. Der er et årsskift, der går, og så der sommer og vinter, og bum, så skifter året jo, så er vi Ej, gang igen. Det handler om at tage action. Sådan er det bare. <laughs> ja, sådan er det. Ej, jeg synes, det er så fedt, du bliver så op og kører over det. Jeg... <laughs> det er ikke... jeg bliver så hisig over det, yeah. at en engang hver lort. Altså, helt ærligt. Hvor, hvorfor, skal, hvorfor skal der et nyt år til, at du kan vælge at tage action på noget? Det giver jo ikke mere I kan godt selv se det. Okay, ja, ja, ja, jeg er jo neutral. Jeg har ja. holdningsfri. det. Nå, ja, men, altså, altså, altså, sige, du, det sådan også med at sige, jamen, man skal jo starte på et eller andet tidspunkt. Og hvis man så tænker, at to, to uger til den nye år, så venter jeg bare lige Så går jeg i gang der. <ne skaver> Jamen, altså, så så det, du, du tager ikke nye kunder ind det, der, i, jo, jo, januar, jo, jo. i januar. I januar siger, der siger Absolut. Sozialt, get the fuck out of here. Du, du tager ikke noget rigtigt <findet> <Ja. I> <siden> ansvar. Men du starter nu? Fuck dig, mand. Men i kan, godt, I kan godt selv se det. Så vælger så vælge man at, for eksempel at, at sige, at jeg, jeg starter til januar, det er fint nok. Men, men man ved udmærket godt, at hver evig gang der har været december måned, så ender man med at tage en 3-5 4, kilo på. Hvorfor hvorfor så vente? Fordi så har du jo endnu udgangspunkt når du starter i januar. Det giver ikke mening. Jamen altså hvis man ikke spiser i december måned, hvad fanden laver man så? Så vil lige du. Vil lige Vil lige du nej. Okay, der okay. spiser okay, man. Du vil lige ikke, ikke i december. december. Det tror jeg ikke på. Den her mave her. Den har aldrig stået skarpere. Må lige se det Siger du til mig, at den står skarpest i december i mave? Jeg, den form, jeg har lige nu, jeg har været på diæt de sidste 30 dage, bare for at give en stor, fed fuckfinger til nytårsforsætet, og for at vise, det her det kan du sagtens i december måned. Wow. Ja. Jeg viser altså ikke min mave. Yes. Det er... Det er... Jamen altså... Så du har aldrig nogensinde sat dig ned og tænkt, det her det vil jeg gerne gøre i det nye år? Nej, så har jeg tænkt, det her det gør jeg fra i morgen. Det, det, altså det, altså jeg det kan pigt, godt eller? give dig ret. Ja, det er flot. Det er, ja, ja, men, det er men det er jo et springbræt ofte nytårsforsæt. Mm -hmm, nu gør jeg det. Ja. Så øh, jeg kan så forstå, du har ikke noget nytårsforsæt. Okay, men så lad mig vende om og sige, hvor mange kender I ikke, der har sagt de sidste fem nytårsforsæt? I det nye år, så vil jeg gøre det her. Men har de gjort det? Nej. Så kommer næste år. I det nye år, så gør jeg det. Og den kører jo bare, men der sker jo ikke noget skidt jo. Så er det er fuldstændig lige meget jo. Tag action. Ja. Oh, jamen, ja. det er jo, fordi det er en PC og det kan du ikke. Det er, meget, det er jo. <laughs> de er de er bare men de ja, det er jo ikke statister i dit liv. Det er jo ikke at de skal action. Det, altså, det, sådan er det jo. Men Jeppe, så lad mig ja. høre dit. Hvad har du haft der nyt os for år? Jamen, der var ung, der der satte mig ned. Der var ung, der var ret ung. Ja, ja. Der, jeg, var, jeg tror jeg var 19 år gammel. Okay. Øh, og så sætter jeg mig ned og så sagde hvad er det gerne jeg vil i det nye år? Og Så satte jeg tænker, altså, altså, hvad kan jeg gøre om her? Og så sidder jeg og kiggede på mine vurderinger, og jeg kigger lidt på mit liv, og tænkte, jeg, at det hele om. Så jeg valgte simpelthen at lave en, øh, en total øh, fiktiv karakter, og så valgte jeg bare at hoppe ned i det. Så nu har jeg været det lige siden, så det har været mega fedt. Så min nytårsforsæt, det var at bygge en ny verden for mig selv, en ny øh, univers, jeg kunne dykke ned i og være noget helt nyt. Så det var min nytårsforsæt tilbage i 2000 og ja, ja, var det du startede? 17 tror jeg. Men jeg, jeg gjorde det lidt før, og så begyndte jeg at skifte mit univers. Så det er et vil jeg også sige. Oi. Det holder du jo. Ja, det, jeg, jeg, jeg, jamen, jeg det var Jeg har da holdt ved det. Altså, ja. Det er fantastisk. Du har ikke været med i noget. Jeg har ikke været med noget. Du har ikke været med i noget, noget sjovt reality. Jeg har der været med i Song 7, det her år. Det er da i år. Det er, sendt. Jeg, er da, jeg er nomineret til årets det det. bedste reality-deltager i år. Hvad er det er, det, er det dag, du er blevet nomineret? Det, er? Øh, det bliver om to dage. Jeg ved godt, at jeg vinder også. Jeg har vundet før. Jeg er da den bedste reality-deltager i Danmark lige nu også. Ej, okay, okay. Ja, ja, jamen, jamen, ja. Nok. Så ja, den da. der karakter, den bliver du ved med at køre? Ja, og så tænker jeg jo, jeg kunne prøve at begynde at bygge videre på ja, det Ja, og, og det, det er det, jeg vil nysgerrige. Fordi, ja. at, øh, hvad, hvad, sker, hvad, hvad er nytårsforsættet for, for Jeppe nu så? Nytårsforsættet, det er, at jeg ved godt, vi er her nu i 24-7, er en rigtig fin podcast og sådan noget, men i 2023, der lover jeg på, at i hvert fald to-tre måneder, der kommer til at være den Danmarks største podcast i hele Danmark. Og det siger jeg nu. Du skal lade være med at tage mit job. Det er rigtigt. Men jeg kommer her tilbage og promovere det her. Det, lov dig. <laughs> det skal lade være med at tage mit job. Yeah. Så jeg gør det her, og så vil jeg blive tv-vært også. Det har jeg også besluttet mig for. TV-vært ja, ja. og podcast, -værter. Ja, og så selvfølgelig have et arbejde ved siden af. Men det kører for mig, du ved. Det, det godt. Okay, det er jo faktisk nogle... Altså... Har du tid til at være venner med mig også? Øh... <laughs> ja, altså det er jo meget <laughs> det her. Ja, altså, ja, jeg skal lige se, om jeg kan få dig på mit uh, nytårsproces. <laughs> okay, jeg kan booke en tid ved dig måske. <laughs> <Okay>. <laughs> For, hvor, uh, hvor skal I egentlig holde nytår henne? Jo, hvad, hvad det henne? skal vi seks etager under mig. Ja. Hvad? Altså, jeg bor på 16 etager. Min kammerat, han bor på 10. etager. Og, <laughs> og så skal vi derned til ham. Asbjørn bor på Kolding Sky. Kolding Sky ja. Det bedste sted i Kolding. hedder det Kolding Sky? Kolding du Sky, kan ikke ja. finde dyre og finere steder i Kolding. Og så er vi lige <laughs> ude til havnen. en stor køb. Der er udsigt over hele fjorden fuldstændig sindssygt, at jeg har misset min invitation om mig. Ja, altså, Asbjørn, er, er, hvad for der foregår der? Jamen, altså, vi, vi var ret begejstrede første gang, vi var herinde, men så fandt vi ud af, at du har 20 andre gæster. og ja, jeg... Okay, så du skulle bare være sådan Jeppe, Markus, Asbjørn, jo. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, så jeg, du var du blevet inviteret, bare roligt. <laughs> ja, men... Nej, men okay, så du, øh, og det skal du også være, Jeppe, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Ja, ja. du har ikke laden... besluttet Du har ikke besluttet jeg tænker, jeg skal bare drikke, og så spise nogle forårsruller, så er jeg godt i gang. <laughs> så vi ja, har så kører det. Jeg var lige ved at spørge ja. om det. Så det, der sker, det er bare at spørge den, der bare har seriøst, en, en, en, altså, en pose på 20 forårsruller, ja. der bare venter på, at de skal stige til I kommer. Altså, ja, er det er virkelig clone the final. Altså? Ja. Altså, så skal der bare pulles op med, med kun forårsruller, og så kører det altså bare. Nej, det er, det, det er jo konge. Altså. Men så I skal i hvert fald holde det sammen. Hvem ja. kommer mere? Er der nogen, man kender? Nej, Ej, fordi e, vi kan bare, ikke... det er bare mine kameraer nu. Ja, for vi skal ikke have andre kendte mennesker med, fordi du ved... Altså, så, tager shine, så tager de jo, jo. shinede. Så tager de Og du ved, kom, jeg har sgu svær... Og Og jeg 22, 23, Ja, jeg skulle sgu ved at skure i forvejen, så Aller... det går... Vent lige lidt. Ja. Allerede 22, 23? Ja da. Ja. Så kan du nu at ind inden 0-0, og så boller du ind efter 0-0, så boller du måske ind 0-0. Og så efter et par timer, så siger du så til en ny pige, jamen skal vi ikke gå ind i det nye år sammen? Jeg har ikke haft sex i det det vil jeg meget gerne. Bum, bum, bum. Jeg har ikke haft sex altså, jeg, altså, jeg jeg i det nye år, og det er jo heller ikke løgn, fordi jeg har ikke haft sex hele året, fordi man er jo gået over 0 -0. bum bum. Okay, men okay. Jamen, det, <laughs> det giver jo rigtig god mening. Ja, det er, det er skabt sagt det der jo. Altså, det er, det er øh, skabt sagt. Nå, det der kommer til at ske nu, mm. det er, at øh, nu starter quizzen. Jeg tænker at øh, efter kvisten, så inviterer mm. vi... Øh, Josefine. Skal vi Josefine med? Jeg tænker, jeg er også ved at være rimelig snallet. Ja, altså, så, så, yeah. så Josefine, ja, Josefine skal man. lige ind og hilse mm. øhm, på at lige sige hej, yeah. og, og se, ja, hvad der sker, og sådan noget, fordi at, øh, hun er jo en special gæst i ja, men jeg tænker også, jeg har også drukket det meget lige nu, så jeg tænker også, det gælder godt for jer, tur måske få noget kvindelig perspektiv ind til det her. Ja, ja det hvad Jeg har hørt i hvert fald fra Josefine, at hun er meget vild med Asbjørn. Ja, det kunne ja. jeg godt forestille mig. Ja, fucking tak. <laughs> Fuck, Men uh, inden at, uh, at Josefine kommer, ja. så skal vi have nytårskvidsen, og det er året, der gik. Ja, tak. Her er der en ekstraordinær, kæmpe gave på, okay. på spil. Uh, og det var det, Oliver. Jeg kan fortælle, Oliver Erngarn vandt den her uh, for nylig i juleepisoden. Nå, ham der kun var i eks ja. i fem dage. Funk bitch. Så, så der er en lille... Jeg kan sige, at han vandt også en kæmpe gave. Jeg kan fortælle, det var en tur til Kreta med mig. Hva? Ja. Så altså, finder jeg. Altså, Oliver og jeg skal til Kreta. Hey, hey, Markus, kig mig. Du vil meget hellere på ferie med mig. Du vil meget hellere på ferie med mig. Se der Ellers det. sker der ting og sager, hvis du ikke vælger mig, okay? Det er jo bare en trussel. Nu begynder han bare at tro. Okay, det, jeg bliver Ach, nødt til at sige det er, ikke, ja, spørger, det er simpelthen ikke Det way simpelthen go The way to go i det her <laughs> til, til at bare den <laughs> Du har bare <laughs> Jeg kan godt for Nå, Er I klar på det? Det er altså 20 uh, små hurtige spørgsmål Ja tak Planen er det At jeg uh, fortæller hvad der sker Så giver jeg fire valgmuligheder Og så, ja. så, uh, så siger man det bare okay? ja, tak. Hvem var den nye dommer i X-Factor Som overtog Åland's plads mm -hmm. Var det Ida Kåre Lina Raffen, kom med Liv eller Medina? Kom med Liv. Wow, jeg kan slet ikke huske, hvad du sagde, Lina. Jeg, yes. jeg tager at svare mulighed B. Yes, det er Lina Raffen. Så der fører Asbjørn 1-0. Jeg hører du ikke efter. Ja, lige nu er jeg sad skyld. jeg bare og tænkte, det er Simon kom, yep. Fordi det var det eneste, jeg sad at tænke på. Hvor mange mennesker nåede jordens befolkning den 15. november? Var det 7 milliarder, 8 milliarder, 9 milliarder og 10 milliarder? 10 milliarder. 8 milliarder. Den, der tættes på for... 8 milliarder. Fuck! <laughs> du må ikke råbe ind i mikrofonen. Nej, oh, det må Din... <laughs> ja, det må du godt gå sorry, sorry, det får sådan et Ej, un Undskyld til hjertet, der lytter med. Ja, sindssygt, man. Hvilket dyr lykkedes, for... Hvilket dyr lykkedes det for første gang at transplantere et hjerte fra til et menneske? Var det en gris, en ko, en abe eller et få? Gris. Du må ikke svare det samme som mig. Det er rigtigt. ikke Nej, så skal du svare Åh <laughs> man må godt svare det, så får vi begge to pointe. Det er... Må man ikke? Ja, ja, jeg vil også sige Må gris. Ja. Du siger også gris? Ja. Det var en gris. Toto, Toto, ja. nej to. ja, det er okay. godt kørende. Okay. Hvor mange år havde dronning Margrethe, den anden, regeret Danmark den 14. januar? 30, 40, 50 eller 60. Åh, oh, der bliver tænkt. Eller tænket, tænket, Der bliver tænkt derhenne fra, fra Asbjørn. Det var meget i medierne. 30, 40, 50. Eller 60. Det var meget i medierne. Fuck. Jeg vil have Asbjørn svaret først. Nej, nej. Jamen, så... Hvis du jeg, kan jeg, jeg... Nå, er ikke helt sikkert, kan man. jeg siger 40? Jeg siger 50. Jeg tror, det er 50. Det var faktisk Det 40. var 50. Yes, jeg vidste det. <laughs> For jeg sad og tænkte, hvis jeg nu svarer først, så svarer yeah. det samme med mig. Det gider jeg ikke. <laughs> 3-2 til, <laughs> til, yeah. til hjemme. Okay. Hvornår blev uh, covid-19 ikke længere betragtet som en samfundskritisk sygdom, og alle restriktioner ophedet i Danmark? 1. januar, 1. februar, 1. marts eller 1. april? Fuck. ja. Ja, det er det derovre her. Hvad siger du? Januar? 1. januar, 1. februar, 1. marts, april. 1. april. April, marts. April, marts. Det var februar. Ingen rigtigt. Wow. 3-2. Var det allerede i anden måned? Det kan jeg slet ikke forstå. Ja, anden måned allerede. Det var faktisk Hvem kørte danske Jonas Vingegaard for, da han vandt Tour de France i sommer? Var det Ingers Granadias, Movistar Team, Quickstep, Alpha Vinyl? Team Jumbo-Visma. For først, Jumbo så er bare lige at sige, at det er en utrolig homoseksuel sport. Altså, mænd, der bare står og pasker ud med deres... Altså, bemus, der sker ingen... altså ej, total totalt spot. Hvad siger du? Jeg siger svarmulighed C. Yes, det er Team Jumbo-Visma. 3-3. 3-3. Oh, Asbjørn U. Den 1. juni stemte danskerne ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Hvor mange procent førte til vedtagelsen? Og er værd. Ja, det er også svært. Hvad er 57, 67, 77 eller 87. Jeg siger... lige sige igen. Hvor mange stemte? Ja, ja men hvor, hvad var der Var det 57%, 67%, 77% eller 87%? Nå, hvor mange der stemte? Alt, ja. ja. Mm -hmm. Åh. Altså, hvor mange stemte ja til forslagsmålet? Ja. Jeg føler, at hvis man tager D87, det er mange procent, man vælger aldrig, skubbe op i. Jeg siger B. Du siger 67. Ja. Det er rigtigt. Asbjørn. Det er bare gæt, det her. Ja, men jeg vil... Nej, så tager jeg den næste. 72. Ja, ja. Det var 67. Hvad er det? 4-3, hjemme. Hvem vandt P3-prisen ved musikshowet P3 Guld? Var det Tobias Rahim, Jada, Andreas Oddbjerg eller Drew Sikamover? Hvad var det for en pris? Det var P3. P3 Guld. men prisen Jamen, det er det irriterende, fordi jeg ikke lyst at sige mit højt, for så kan det være, at det er, at det er Tobias Rimm. Ja, det, det bliver jeg også nødt til at sige. Det var Tobias rim. 5-4. Ja. Hvem vandt den danske uh, Superliga-mesterskab hmm. i det her år? Var det FC Midtjylland, Brøndby, FC København og Fuck, oh, det Fuck, jeg hedder dansk fodbold som Iso. Ja, jeg følger overhovedet mærke. ikke med. Vi det gjorde, det gjorde Midtjylland. Hvor de det? Hvad? Lad os var det var Det var FC København. Hvad de ja, er det i år? i var det Midtjylland. Ja. Ja. Hvornår startede Rusland en invasion af Ukraine? Og oh, for helvede den krig. Var det i januar, februar, marts eller april? Ja, I skal huske, det er året, der er gået, drenge. April, marts. Det var februar igen. Fuck. Det kan jeg bare ikke forstå, der det så tidligt på året. Hvad hva er der skridt i den ja, år ja, Året er langt. Fuck, de har været i krig længe, mand. Ja, de har været i krig, faktisk. Whoa, Rusland gør det dårligt, også fordi man gik ud fra, at de sådan... Altså, altså de vandt hurtigt. Gik ja, ja, ud fra. Ja. Ja. Den tidligere danske politiker, Uffe Ellemann Jensen, døde den 18. juni. Hvilket parti var han tidligere formand for? Det konservative, Folkeparti, det radikale Venstre, Socialdemokratiet eller Venstre? Venstre. Øh, radikale Venstre. Det var Venstre. Ej, 5-5. Jeg sad lige jeg tænkte, det var være rart. Ja, du Nu står det altså tæt. 12. spørgsmål. 12. Der er 20 i alt. Ja, dig. Hvornår meddelede dronning Margrethe, den anden at prins Joachims børn, mister deres prinser og prinsessetitler? Mm. August, september, oktober eller november? Mm. Er der nogle store ting, der er sket i løbet af året. Prøv lige at nævne datoren igen. Det var, øh, jeg, august, jeg siger, oktober. August, september, oktober eller november? Jeg det var september, du har ret. For helvede, yeah. mand! Det var... Uh... Yeah, baby! <laughs> so... <Woo! laughs> Ej, undskyld. Du skal stoppe med at råbe i den mikrofon. Det er, fordi jeg er simpelthen så begejstret for at vinde. Ja. 6-5. Ja. Asbjørn er kun et point. Du er ikke langt bag. Ej, ja, ja, ja. Du er kun et point fra at få 6. <laughs> Hvilken tennisturnering vandt danske Holger Rune i november måned? Australia Open, Paris Masters, Wimbledon eller French Open. Er det ikke vildt, at... En mand, der har vundet et eller andet stort, men jeg ikke aner, hvem man er. Prøv lige at sige dem igen. Prøv tænk at hvad med at man ikke så meget, med jeg kendte ham. Altså, Australian Open, Paris Masters, Wimbledon eller French Open. Jeg absolut beslutte mig for at ignorere, hver gang jeg hjemme siger noget du dumt. Hver gang hjemme siger noget du dumt, så tror jeg faktisk bare, at jeg vil røre dig. Jeg svarer <laughs> D. Uh, jeg siger... Jeg <laughs> siger... Fuck. Man kan ikke B. Det var Paris. 6-6. Ah tak. Ej, hvor er det spændende, det her. Vigtig. Det er sindssygt. Hvilken dansk prisuddeling blev afholdt for sidste gang nogensinde i år? Zulo Awards, P3 Guld, Danish Music Awards eller Sulu Comedy Gala? Comedy... Nej! På at lige til. Okay. Det er den, der ikke er lavet længere, vel? Ja, den, der var sidste gang i år. Ja. Zulo Awards, P3 Guld, Danish Music Awards eller Sulu Comedy Gala? Zulo Awards. Og ja, hvad du tænker... Hvad var, hvad var første? Sulu Awards. Og hvad er nummer to? Petr Gull. Og hvad er tre? Danish Music Awards. Danish Jewish Awards, den er ikke der længere. Det lyder Sudo simpelthen. Sulu Comedy Gala. For helvede, var det den, mand. Ej. Seriøs? Ja. 6-6 stadigvæk. Det, det er, er stadigvæk. virkelig blevet dårligt, men det var efter Sofie Linde, hunden var Ja, på. ja. Hun fuckede det hele om. 6-6. Hvor mange koncerter spillede et Sharon på Amager i august måned? 2, 3, 4 eller 5? Oh, man kan ikke nok. <laughs> øhm, jeg svarer se. Se. Ja. Så var ja. 4. siger 3 det, det var 4. 7-6. Hvor mange grader var der, da Danmark satte varmerekord så sent på året den 28. oktober? Ja. 17,5 grader, 18,5 grader, 19,5 grader eller 20,5 grader? I hvilken måned, oktober? Oktober. Vi ses igen. Jeg har altid følt, at det var noget for mig. Ja, 19,5. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, radio Ren. bare det er gas. Det er gas. Det er det, altså, jeg Jeg siger bare B. Jeg siger bare B. en halv. Ja. Mm. 8 6. Ah, fuck. Ja, vi er uh, 17. spørgsmål. Tre spørgsmål tilbage, eller 4. Uh, så skal jeg til at stramme op nu. Hvem vandt vild med dans? Ja. Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen. Kasper Nej. Kaspar Philipson og Malene Østergård. Daniel Vagner og Asta Bjørk. eller Joel Joel Hjylland og Jana Bakke. Jana Bakke. Det er skræmmende, men jeg har ingen anelse anden uh, Ingen Jeg anden. siger Asta. Hvad var det se? Ja. Fuck. Så siger jeg A. Det var B. Det var B. Det var Asta. Okay, og okay, uh. Så du kan stadig godt nå det. Du kan stadig godt nå det. Åh, det skulle nu da. Hvornår udskrev Danmarks statsminister Mette Frederiksen Folketingsvalg? Var det 5. oktober? 10. oktober. 15. oktober eller 20. oktober? Ej, altså, jamen, det er også oh, vildt, man bliver spurgt om det her på det syge spørgsmål. Ja. Ved du hvad? Fuck det. Hvad var det, jeg sagde? Jeg sagde, jeg sagde, jeg sagde jeg skulle af. A. Så 5. oktober? Ja. Yeah. Hvorfor ikke? Så siger jeg C. Hvor har kraften måltid så mange. Det var A. Oh. Og med det, så tror jeg, det er afgjort. Men vi tager lige det sidste. Ja. Hvilken placering fik Danmark i deres gruppe ved mændens VM i fodbold? Første, anden, tredje eller fjerde placering? Drengene? Ja. Vi fik da ikke nogen i Europa. Nej, men hvad, altså, det var det? Altså, i gruppen, ikke? Ja. Nå, no, no, no, Hvad siger du, Asbjørn? Fjerde. Nej, i gruppespillet, der blev vi nummer to. Det var fjerde. Hvorfor? Hvis i gruppespillet, kan vi da ikke komme videre fra gruppespillet, hvis du nummer fire. Vi tabte jo alt. Vi kom jo heller ikke vi videre. Åh, oh, jeg sidder og tænker Europamesterskaberne. Ved I hvad? Jeg, Asbjørn, jeg, jeg synes, du var så overbevisende, så vi siger 9-9. Okay. okay, okay, fuck, det kan jeg godt. Afgørende spørgsmål. Det går er det godt med, på det går jeg med? Afgørende spørgsmål, okay? Ja, ja, 100, 100. Fint. Vi tager et afgørende godt spørgsmål. Ja, Fint. Den 9. marts blev skibet Endurance fundet under isen i Polarhavet. Hvor mange år havde det ligget der? 47, 67, 87 eller 107 år? Den, der er tættest på, vinder. Og I skal have to forskellige svar. Fuck det. Jeg har altid været sådan en, du ved. Go hard og go home. Jeg siger D, 107 år. I skal se nogle flere nyheder. Ja, så tager jeg den lige under. Ja. Så tager den. det kan du Nej, hvad siger du? Ja, altså, sagde Jeppe ikke D? Siger du D? Du siger 107 år. Wow. Så du vælger simpelthen at tage den lige under mig, fordi så ved du, at du får alle tallene nedad. Jamen, det er jo smart. Det må godt jo. Så, er det så kan jeg jo bare lade min om at sige B lige pludselig. Det var 107. Det var God! rigtigt. Wow. Yes! Oh, Jeppe vinder, og skal jeg fortælle dig, hvad er præmien Ja, ja. Vi skal to uger til Bali. Hva? Kan det er det værste, men jeg kan ikke mærke, om du mener det. Nå, men det er rigtigt. Hvornår? Det skal vi her til februar. Ja, ja, det kan godt. Ja, ja, ja det vil jo bare meldt og syge for arbejde. Ja, men jeg, jeg, jeg læser Så nu tager bare. vi to uger til Bali og hygger os. Ja, ja, 100. Fordi i januar skal jeg til Kreta med, øh, med Oliver. Ja, det bliver ikke så fedt, men så vil lige lave op der og så er det lige vente til den. Ja, det bliver ikke, det bliver det ikke så fedt. Det bliver ikke så godt, men du ved Det, det bliver også. ikke så fedt. Okay, tusind tak for quizzen, og tusind tak for... Øh, for, ja... Yeah. Det er den her fremhavn ting. Nu yeah. tænker jeg, at vi inviterer Josefine ind. Ja, minst. jeg skal alligevel ud og pisse. Ja. Oh, Asbjørn fra delen. Ja. Så er det bare dig, Mark. Nej, det skal bare afstå, hva'? Det ved du godt, hvad det betyder. <laughs> jeg er lidt bang nu, fordi efter du troede mig tidligere, så er jeg sådan lidt... Uh... Det kan jeg godt forstå. Det uh... er fordi jeg elsker Piggy. Ja. <laughs> ja, skal du så? <laughs> <laughs> Jamen... <laughs> Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til det. Ja, siger du så bare. Så, men... Altså, men, altså kan haten ikke passe eller noget? Uh, Hallo? Har vi Jose, Josefine i studiet her nu? Hallo? Hej. Hej. Ja. Hvad så? <laughs> altså, hvad, så? hvad så? Josefine? så, Vi er i gang med øh, at snakke lidt om øh, om nytårsforsæt og yeah. uh, nytårs. Altså hvad hele. nogle gode råd til nytår. Ja, yeah, altså altså året er godt ikke. Altså forstår godt, hvad Du mener. Altså. Du er simpelthen kommet med Asbjørn og Jeppe. Ja, yeah, altså det er fordi jeg skal sådan altså jeg er mega meget lyst til at være med i sådan en reality og sådan noget bare at være mega vild og sådan noget for sådan der bare en unifans tæmmer mega mange penge så altså, det tænker bare det bare det er bare det, jeg gør jo, altså. Er du fan af mig? Altså fin. Altså nu skal du ikke tage på for gode følelser. Altså. <laughs> <laughs> Nej, sådan en fjolle ham Asbjørn. Altså så fint ikke. <laughs> ja, nu, der ligger nogle ting, du tager bare for dig rundt omkring på bordet i hvert fald. Ja, selvfølgelig tager jeg tingene. Altså, du tager bare for dig. Ja. Ah, du, tager ah. bare, du tager bare. for dig. Så. Nå, men dejligt at se dig. Tak. Øh, vi skal, jeg tænker bare imens at Jeppe han lige ud og og jeg ved ikke hvad han laver om man er ude. Jamen, altså jeg ved ikke han så lige har altså, jeg sammen med ham jeg er så lille en time mand så altså, er så, er så fuck, har du altså. været sammen med altså har jeg måske altså, fordi jeg har ham sådan lidt kendt ikke også altså han sådan, du ved jeg går med i og så er det kan sådan lidt femte sammen med min ex ikke så boldt med ham ikke så nu har jeg det overtaget ikke fordi sådan, du ved, så er jeg 100 sikker på at jeg kommer med den nye sang altså, det har jeg regnet med. <laughs> okay det synes jeg er, måske er lidt øh... Det er voldsomt, men æh, Josefine, nu når altså, du er... Hvor har du trænet? altså? ser sådan et blivit, ikke? Altså. Ja, undskyld, undskyld. Du, bare bare år, skal... år, det er bare hvis der. Josefine, du skal jo vente til, når du er herinde, mm. så, skal, øh, så er det også et reality-panel, og du skal give gode råd. Du skal ikke kun kigge på Asbjørn. Nej, men jeg altså, jeg bliver også reality-deltaget i om net, det jo som lige meget. Altså. Hvorfor vil du gerne være reality deltager? Men altså, bare det er sådan, sådan det vildt, ikke? Altså, fordi, sådan, altså, fordi jeg altid føler, at altså, jeg har sådan en virkelig nice personlighed. Altså, jeg tror bare, jeg mega meget at altså, jeg er mega meget god til det. Altså. Fordi, også fordi jeg er, sådan, jeg er lækkert, ikke? Altså, så altså, jeg tror da 100% af, at jeg kunne være god til det sådan at vinde, ikke? Altså, hvorfor, hvorfor snakker du sådan der? Altså, det er, sådan, det er bare sådan en snak, ikke? Du synes, jeg faktisk ikke, du på hvad siger du? Hvad? Hvad? Det skal jeg ikke køre på. Det skal du ikke køre på for en måde at snakke på. Nej, <laughs> jeg går snakke andres. <coughs> Men altså, jeg kan selvfølgelig også gøre ved Josefine, fine bare sådan lidt mere transagtigt. Hvordan? Hvordan vil du gøre det? Jamen sådan bare at snakke ligesom så ja. Hvad? Har du nogensinde fortalt dig historien om, at jeg er en trans? Nej, kom med. Den. Okay. Kan vi sige navn? Bare tag tage nogle fiktive navn. Fuck det. Ja, lad os sige eh, Lars. Lad os sige Lars. Man har overhovedet ikke Lars. Han har været med i TV. Hun har været med i TV F lige nu. Og så kommer der en trans op, og så står jeg ude foran og en smøg, og så kommer transpersonen op, og så kommer det op, og så står han sådan, hej, ah, hej, så siger jeg så, nøj, goddag, goddag, og så siger så helt vidt med dig, altså så går man så liderligt, og så siger jeg så, hey, altså, så, altså, så, så, siger jeg så altså har du en, øhm, altså, altså, har du... altså du spørger bare, normalt, ikke? Ja, ja, så spørger yeah, altså, jeg bare, har, okay har, du, har du en tissemand, eller hvordan ja. er situationen her? Ja. Det skal man ikke spørge transpersonen om åbenbart det forstår jeg ikke og det er ikke fordi jeg har været noget helt vildt helt vildt og jeg var helt jeg var helt også fordi jeg sagde ikke brugkerne så jeg var altså er der er der taget noget bag storm men altså det er færre spørgsmål at sige det synes jeg også det er det vi alle tænker hvad skal der nu når du skal have hat på jeg skal have på Nå, okay jamen dejligt så hvert fald. det jeg gætter på det en blanding af Ipe og Josephine nu ej nu bare det ej bare kør på spørgsmålene skal vi bare kør på spørgsmålene hvad snakker vi om Jamen, nu skal vi faktisk videre til til lidt af de mere... Øh... Lad være med at røbe mig. <laughs> du, skal ikke, du skal ikke røre, Josefine, hvis du ikke har det. Nej, altså, stopper du? Jeg synes, det er meget, jeg skal, at, at du er single, Marcus, eller hvad? Nej, det gider jeg, jeg, jeg sgu ikke. Nej, undskyld, undskyld. Hvor, sen, er du single, eller hvad, Marcus? Nu skal du, vi videre du, du, til... Vi, vi skal videre med ja. uh, programmet. Okay. Hvorfor sætter du hvorfor sæt du som øjen til Josefine? Jeg sætter ikke nogle øjne til mig. du sætter øjne? Nej, jeg gør Du fløder da helvendig jeg har prøvet det, men det kan være, vi... Det kan være, at vi skal i Paris det er nytår, eller hvad, drenge? Jeg kan godt mærke, at det er bare det, der kommer til at ske til nytårsaften. Det er Asbjørn, der går hen til en af venner. Hvorfor sender du hende der? Hvorfor sender du hende øjenhinder? Jamen, 100. Nå, nu skal I høre. Vi skal til en af de nye råd, vi skal give. Det er, at øh, nytårsfester... Åh, oh, det er meget mange. Oh, hvad er den vildeste nytårsfest, I har været til? Altså, det var på et tidspunkt, ikke? Altså, så var det sådan en nytårsfest. Ej, det slet ikke været skidt um, Og så lige pludselig, så var der bare sådan, altså sådan tre mm, drenge. Og så var sådan, fuck det. New year, new me, I'm bad bitch. Og så gik jeg bare ind og knippe med alle tre. Josef Ville, Josef Jeg kan se, at, at det Jeppe vil gerne ind. Du bliver simpelthen... Fordi jeg, jeg tror hellere, jeg vil høre Jeppes historie, end jeg vil høre din Jutofine. Ej, simpelthen så klam. Yes. Jeg er, så. Og ved du, det værste, jeg ved det hele, Markus, du har også en fucking lille pik, og har Jeppe også, og så jeg synes at jeg faktisk, vi skal fucking alle sammen bare rende mig i... Fucking hader jeg... Nå. Nå, det er så min en <laughs> fin person ikke, altså. shit. det er fordi ja, vi snakker om nytårsfester ja. og vi vil rigtig gerne lige vide, hvad, hvad, hvad, hvad er den vildeste nytårsfest du har været til. Ikke en med Josefine i hvert fald, men altså, den vildeste nytårsfest jeg har været til, det var det år, øh, hvor vi var hjemme ved Asbjørn. og der kan jeg huske en politidam, hun kom. Ja, det, var sgu sjovt. det var fucking, det var weird også, fordi Asbjørn var kærester med Christel, på der tidspunkt, så det er rigtig sjovt. Ja, ja det var. <laughs> så, nej, øh, vi, vi kan godt sige for ham du kaster, kunne I ikke det? Det synes er Så jeg har mødt Asbjørn og jeg er nylig blevet venner med ham og så siger han så efter tre fire gange med ham. Ja, sinde med Karsen Er det den Kristel vi snakker med. Kristel, du du du har du været Karsen hen? Ja. En kortvarig periode. Nej, det vidste jeg slet ikke. vi er noget bo sammen her i København 26 dage. Knivede hun og så er det slut. Forstår hold det, dig så op, så var jeg, der meget information. Så går jeg ringe græn til min forælder. Uh, uh, uh. Altså, hvornår var, det her? hvornår var det her? Det er jo over et år siden. Yeah. Det var si, si, ja, sidste år. Åh, oh. yeah. hold op. Ja, yeah. okay. Yeah. Så det var en det var fantastisk nytår. Asbjørn, han, han kørte ud uh, tidligt på dagen uh, i sin bil og købte et uh, gavekort uh, op på fødselsdag <laughs> og på Ket plomster Og så siger han, Chris, vil du gå godt ved min kæreste? Og så kommer de hjem. Vi blev kærester. Og der er de mødt anden tre gange. Så jeg var jo alene med alle de dejlige kvinder vi inviterede lige ja, plus. Ja, ja. ja. Så jeg ender med at tage den dame, Asbjørn kom efter. Jeg har selvfølgelig ikke navn. Så var der politidamen og hendes veninde. Ja. ja det var fantastisk den sådan. og det, du, du husker det fordi det var bare kun fordi der var dejlige damer med eller hvad? Ja, yeah, så altså, snakker jeg ikke rigtig med. Det er jo det, der, hvad det er det, hvad er, er det du har er, af hånden der? Jamen det... Er det en penge? Det er en lille pandje, okay. men den, den, den, den skal vi... Jeg lover det, for den kommer det om lidt. Men uh, Asbjørn, kan du kigge væk med de øjne? Jeg siger også altid, at jeg kommer lige om lidt, <laughs> men det gør jeg aldrig. Nå, Asbjørn, hvad er den bedste for en du har haft? Jamen, jeg tror, da også, jeg tror faktisk, det er den, der eller også så holdt vi i min lejlighed her øh, sidste nytår. Ej, ellers slutter det jo ikke den, for der havde han en kæreste. Det var sgu sjovt. Øh, hvad hedder det? Ej, sidste nytår, det var Grineren. Der havde vi øh, inviteret en masse op til mig. Øh, hos alle tinderpiger. <laughs> det er bare seriøst bare tinderpiger, I Kun tinderpiger. Kun vi kendte tinderpiger. ikke nogen af pigerne. Vi kendte ikke en. Så hvad vi har bare inviteret, hvad, hvad end vi med at være en 20 tinderpiger? Men ellers? har I tænkt over, hvor mærkeligt det må være for dem? For de kender jo heller ikke noget. Nej, men de synes vel, det er lige så fedt, som vi de synes. nytår, du ved. Så folk, hygger sig jo. Okay. Ja. Så der er blevet oprettet en fest hos tyren. Og så øh, matcher vi ellers bare med en masse piger og hvor hvornår de skulle komme. Hold nu kæft, mand. Ja. Ja, det, okay. ja, det er fair. Det er to øh, interessante øh, fester, I har holdt. Det må man sige. Nu skal I give mig den bedste tørmandskur, imens jeg går klar til afslutningen, og til, at vi lige skal sammen fejre 22-22, øh, altså ja. der er gået, og så fejrer vi kommer ind i et år. Men fortæl mig den bedste tørmandskur. Weird. Bare ryger øh, øh, så godt og grundskæv. for er skæv. Og man skal ikke ryge øh, has, for så bliver man sådan... Øh. Rydelig skunk, lige få lidt tilbage i systemet. Og så prøver jeg, hvis man skal noget, og man tænker, jeg, er sådan net, jeg kan ikke rigtig sove, og det har måske været lidt lang aften, så bare ind og så spille så meget pik, som det nok og bare rive dig selv så hårdt, men indtil du kommer, måske to-tre gange, og så er der bare ind på sofaen, og så ligger du bare Hvad og bobler du? du husker på, det er til, det er til alle. Nej, trækket er elektrolyter. Det gav du mig sidste gang. Det tror jeg faktisk, du gav mig sidste gang, ja. vi var herinde. Ja. Det fungerer. Nej, det gør, jeg gør det. Det holder på væsken i kroppen. Jeg siger ikke, ikke for tømmermænd. Men I tager sådan en om, øh, om aftenen, så tager I sådan en igen om morgenen, og så såger jeg for at drikke en masse vand og måske lige gå ud og få lidt frisk luft og sådan noget. Så kører det stille roligt. Elektrolytter. Det, det, det virkede ikke, da du gav mig det. Det gjorde det simpelthen ikke. Hvornår gav det til dig? Det var sidste gang, du var den Første gang, vi var her. Drak, drak. Du er fuld der? Nej. Jamen, så er det klart, at det ikke virker. Jeg ja, Men... kan jo ikke fuld, når jeg <laughs> Men jeg føler også, at folk de misforstår lidt konceptet af tømmermænd, fordi du skal jo finde en kvinde, som er med dig, mens du er tømmermand dagen efter. Du finder jo en pige, du, du er sammen med, og hen har du så sex med. Men så har du en anden pige, som du så siger, skal vi ikke hygge i morgen? Jo, det vil hun meget gerne. For så får du jo omsorg hele dagen. Det er tømmermændsskud. Der er ikke noget bedre, end at Der er ikke noget bedre, dagen. end en, der nusser dig i håret og siger, oh, jeg så siger Fuck, så, verden, så, den er træls. Okay, ja, så det er simpelthen omsorg, der omsorg, er. Omsorg, ja. ja. Tømmermandskuren for jer. Ja, det er det fucking bedste. Man. Hvad sker der, hvis nu, at I går fra den her nytårsfest, og I ikke finder en bi? Det sker ikke. Jamen, altså, jamen, det, ej, ej, jeg... det er fuldstændig sindssygt <laughs> at overhovedet stille det spørgsmål. <laughs> helt, helt ærligt, dem der ved det, de ved, hvad jeg snakker om lige nu. Der er altid en. Ja. Hvem, hvem det, der ved det? De ved det. Drengene, drengene ved det det Der er dem der ved det, kan, der, er. Lave, dem, der altså, ved, det. Altså, de ved det, dem der ved det, de ved det. Der ja, er altid Det er en. Rigtigt, der er altid. Der er altid en. Lige om klokken der 5 om morgenen, der er altid en. en. Der er altid en. Der er der er altid en. Ja. Hvor der er vilje, er der vej, og man skal aldrig give op. Så, jo, det er selvfølgelig klart, hvis du bare står som en statu hen i hjørne, så er der selvfølgelig Nå, ikke selvfølgelig en. Ikke. Men hvis du ikke er bleg for at gå hen og spørge, så er der en. hvis altså, du inviterer 20 tinderpiger hjem til dig. Ja. ja. ja. Så er der en. Så er der en. <laughs> altså, <laughs> altså, men man må jeg spørge, at alle de piger, der kom der, ikke, ja. ville de kun have dig, fordi det var fest hos Tyre? De hvad? vil have mig og Jeppe. Hvorfor tror du, vi ser dem? Ej, de, Hvad altså, med alle de andre? Altså, du kunne, helt, helt ærligt, og det er, det er sgu ikke, at folk sjov, men, men du kunne mærke på dem, når de kommer, så, så du kunne tydeligt mærke på dem, hvem vil de helst, og det er jo, det er jo højst sandsynligt nok, blandt andet fordi man har været i TV, og det skulle sgu nok, og så kan du hurtigt mærke på, de piger, der så ikke får opmærksomhed for mig hjemme, jamen, de finder så hurtigt ud af, når, så tuller de stille og roligt videre over til de andre hyre, altså, og, og det skulle sgu ikke, at det er sådan, det foregår. Så det, det du siger, det er, dine venner er second choice. Ja, 100. det er de. Okay, så nu har jeg, jeg har faktisk en sjov nytårshistorie. Okay, så kom. Det var første år, jeg nogensinde har været kendt. Og der vågner jeg op nytårsaften, nydårs, det er i morgen, eller hvad man lige siger, og så ligger jeg ved siden af en pige, og så vågner jeg op, og så kigger jeg på ting og tænker altså hvad fanden foregår der? På at tænke, året før, jeg er jo kraftigt, at jeg ikke nogen kvinder til at kneppe, mig. Der er ikke nogen, der bold mig. Jeg så og ulæg, og så har jeg været på tv det her år, Wum, wum, wum, wum, så ligger der bare en lækker sille i min seng. Det er fantastisk. Den prop den er en ved eksploderer. Kan du se den? Den er, det lige, er det lige ved eksploderer. Og det er faktisk, at den er lige ved eksploderer. <laughs> den Ej! Oh! Ej, for, for helvete. Det var en hand. Helvede, mand. Men det skete jo af sig selv. Men, Men det... uh... så er der en nytår, drikke. Tusind tak. Ej, sådan. vi skal jo... Uh... Jamen, Markus, jeg er helt ærligt, jeg lader også fortælle dig, for hvordan har det indtalt været at lave det brøm her? Altså, hvad jeg har lavet. Jamen altså, for hvordan har det at være lavet? Nu nu stak med sådan en masse tosset folk og sådan noget. for hvordan, hvad er Ej, oplevelsen synes, det? Jamen oplevelsen har været dejlig. Det har været rigtig fantastisk at møde jer. Ja. Altså, alle de her fantastiske reality deltagere der har været ind uh, i, uh. ja, og som du siger, der har været fandme været mange inde vi ja. nu. Altså, det har der altså. Øhm, så imens vi sipper det her, så vil jeg gerne sige tak til alle jer der der lyttet med i hvert fald, og tak til, til alle jer reality deltagere derude der gerne vil være med. Selvfølgelig. Og jeg er sikker på, at der er mange der godt kan bruge jeres skoe rød her i panelet. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Jeg tror, og det er jo en fantastisk cirkel at slutte af med, at I startede her, ja. og nu slutter vi også af. Og sammen, der skal vi jo uh, skåle det nye år ind ja. og synge sammen. Der er et yndigt land. Åh oh, nej. Ja. Og det, jeg tænker bare, at det er jo akustisk, fordi at, det er sådan, vi gør det her. Og det, det er en meget dyr champagne, bare du er I drikker. Okay. Det, smage. det smager lidt af der, den, der, den der, der, jeg fik, da jeg på Limtræsfabrikken nede i Hirsals. Den, der vi fik sådan, den, den der den der billige en. Ja, den billige, ja. ja den sm sm smager lidt ligesom den. Ja. Ej, den gør da ikke. Engang, det er... Ej, min fingre er så våde, fordi den simpelthen... Nå, de er våde, hva? Nå, de er lidt våde. Markus' fingre er våde. Oh, Markus' fingre er våde. vi lige... oh. har knædet dem ned. Jeg plasken. kan velske have den. Sådan der. Okay. Er I klar til at synge fingret ja. øh, ind? Ja. ja. Så hvis I lige tager et hånd på brystet her. Der er et yndigt land, de står med bredde bøje. Nær sælgen, nær strand nær sælgen, nær strand De sælgen, nær sælgen, nær sælgen, nær sælgen, og det er fra jeres og det er fra jeres salg. Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bølgen spejler sin top i bølgen blå, sin top i bølgen blå. Og der vil jeg bare lige hurtigt sige, at vi sang lige, lige nu. Det, det, I hørte lige nu, det var 80% bedre end alle sanger i Danmark, der udgiver musik på Spotify Live. Det føler jeg også Så godt Så lykke med det. Spotify ja. Live? Er den ting? Ja, det er folk, der synger live. Folk kan jo ikke synge, jo. <laughs> <laughs> Altså, jeg vil sige, det, jeg hørte fra dig her, det var magisk. Det var jo magisk. <laughs> det var jo magisk. Har stemme jeg som en engel. Jeg siger lige nu, i det nye år, ja. der har det også skrevet ned på min liste, der udgiver en sang. Det er en reality-sang. du har mange ting på din liste, mand? Jamen, jeg har fundet ud af, at du ved, det eneste barriere, man har for sig selv, det er den opfattelse, du har af dig selv. Så hvis du stopper med at have en forkert opfattelse, så er du godt ved at løse det. Jeg vil gerne takke jer for at være med i mit program. Og tusind tak for, at det er anden gang I herinde. Vi ja, startede, vi sluttede. Fantastisk. Ja. Tusind tak. Tusind tak for jer, der har hørt med. Det var sæson 1 af Markus reality-panelet. Vi ses jo efter det nye år, hvor der sæson 2 starter. Og jeg kan love jer for, at det bliver bedre. Det bliver vildere, det bliver sjovere, og det bliver mere seriøst, faktisk også. for der kommer bedre dilemmaer, og der bedre rød. Det var alt for nu. Tak for 20 Der er så meget content, der er dårligt med Markus her. Det her content, det er genialt, så husk nu at følge med på kanalen. Han er grineren. Kom lige! Så er der lytter.